Und here und mit amse ladies und gentlemen Izobraževalno glasbeni variate. Zofini ljubimci Pozdrav! Teden je na okrog in z vami je ponovno odaja Zofijnih. Počasi smo se že v domočili v novem radijskem terminu, upamo, da je podobno tudi pri vas. Za današnje pozno popovdne smo vam pripravili program, ki vključuje osrednji prispevek z naslovom Neenakosti so previčane če koristijo najslabšo stoječen, ki ga je pripravila Urška Kaltičnik. Ker se nahajamo ravno pred filozofsko najbolj intenzivnim obdobjem leta, smo preostanek odaje posvetili dvema aktualnima pridlikama. Bližnjemu svetovnemu dnevu filozofije, ki ga bomo v naslednjih dneh primerno obeležili tudi v Mariboru, ter 60. obletnici deklaracije o človekovih pravicah, katere mariborski del smo v sodelovanju v zajemnosti International tudi za Za zaključek oddaje pa smo vam v rubriki Filozofija skozi čas pripravili še kratko beleško o nemškem filozofu in znanstveniku Gottfriedu Wilhelmu Leibnico. www.zofijini.net Vaša bližnica dovednosti Urška Kautičnik Nenakosti so upravičene, če koristijo najslabše stoječim Kljub temu, da dani naslov predstavlja jasno stališče ljudi, ki so prepričani, da so nenakosti upravičene, ukolikor koristijo tistim, ki so v najslabšem položaju, To še ne pomeni, da moramo to vzeti za splošno resnico. Nujno je, da iz trditve razberemo dileme, torej se vprašamo, ali so neenakosti sploh daj upravičene in če so upravičene, ali je to res le v primeru, da koristijo najslabše situiranje. Naslov predstavlja tretji pogoj oziroma načelo za pravično družbo Jona Rawlsa, ki je predstavnik sodobnih liberalcev, kateri zagovarjajo zmerno obliko družbene pravičnosti. V nadaljevanju bom poskušala čim bolj dobro predstaviti celotno ozadje, ki pripelje do Rawlsovega tretjega načela, načela razlike, in tako spoznati tudi svoje lasno stališče oziroma predstavo o pravični družbi. Znano je, da je pojem pravičnosti izjemno težko podati z neko splošno definicijo. Še teže pa je, ko gre za družbeno pravičnost. Po Millerju je pojem družbene pravičnosti ideja, da lahko z vzpostavitvijo niza socialnih in političnih institucij zagotovimo pravično porazdelitev, distribucijo dobrin in stroškov v celotni družbi. Ideja o pravičnosti na kateremkoli področju že je vsekakor privlačna, vendar pa je vprašljivo to, kaj je za koga pravično. Ideja o družbeni pravičnosti je tako izjemno sporna, predvsem za desne libertarce, ki so mnenja, da družbena pravičnost posega tako v osebno kot tudi ekonomsko svobodo, ki pa je nujna za razvoj in delovanje tržnega gospodarstva. To podpira avstrijski ekonomist Friedrich Hayek, ki poleg tega meni, da o tem, kaj je pravično ali pa nepravično, sploh ne moremo govoriti, saj je današnje stanje v družbi, to je porazdelitev dobrin, nenamerna posledica dejanj milijonov ločenih ljudi. Nihče ni izbral niti take porazdelitve kot je, niti kakšne drugačne. Poleg Hajeka neguje načelo svobode, ki nam je nesmenihče kako omejevati, tudi nozik. Zagovarja minimalno državo z minimalnimi davki, iz katerih so financirane oziroma zdržavane institucije, ki so nujno potrebne za zaščito in varstvo, naprimer pravosodni sistem in policija. Taka država ne zagotavlja niti javnega šolstva, niti zdravstvenega varstva, niti javnih cest, parkov, Kar pomeni, da tudi ne podpira ljudi, ki so se rodili z napakami, invalidov, mentalno zaostalih. Take ljudi pusti, da stradajo, a je treba omeniti, da pa vse eno podpira velikodušnost in dobrodelnost ljudi. Koliko pa so ljudje dejansko pripravljeni pomagati tistim, ki jim niso omogočena sredstva za zadovoljevanje osnovnih potreb, kadar niso prisiljeni, kot so na primer zdavki, je vprašljivo. Na nasprotni strani desnih libertarcev pa so sodobni liberalci ter demokratični socialisti in pa marksisti ter komunitarni anarhisti. Slednji zagovarjajo zelo radikalno različico družbene pravičnosti. Delijo jo na načelo enakosti in načelo potreb. So mnenja, da se morajo vse možne dobrine v družbi porazdeliti med ljudi, glede na njihove potrebe, Tudi, kdor naredi več, zato ni nagrajen. Če na primer, nekdo v enem letu pridela izjemno veliko solate, trdo dela, zato ne bo nagrajen. In solata, ki je sam ne bo pojedel, se razdeli med druge, ki niso toliko delali. Taka družba sicer lahko obstaja, vendar v majhnem merilu, saj ni nobene motivacije, vsaj ne materialne, s tem pa dolgoročno verjetno tudi ne razvoja in napredka. Tu pridemo končno do Johna Rolsa, že zgore omenjenega predstavnika sodobnih liberalcev, ki pojmujejo družbeno pravičnost kot zahtevo po enaki porazdelitvi le nekaterih družbenih dobrin: državljanske pravice, ustrezen dohodek, ki omogoča dostojno preživetje, dostopno stanovanje, zdravstvo. Med tem, ko dopuščajo razlike pri razporeditvi drugih dobrin, vendar le v primeru, da imajo v osnovi vse enake možnosti, da pridobijo boljši, večji delež. Rawls še posebej poudarja, da mora biti pravična distribucija dovzetna za ambicije, in obenem nedauzetna za obdarjenosti, kar pomeni, da se ne ozira na prirojene sposobnosti posameznika, na to, da so nekateri bolj sposobni, bolj talentirani in niso sami zaslužni za to, da zmorejo pridobiti boljši status. Rawls je svoja prepričanja o tem, kakšna mora biti pravična družba, opisal v knjigi A Theory of Justice. Izpostavil je tri pogoje, ki jih mora družba izpolnjevati, da je pravična. Prvi je, da mora imeti vsakdo pravico do najobsežnejšega celovitega sistema temeljnih svoboščin, tudi politične svoboščine, kot je volilna pravica, ki je združljiv s podobnim sistemom svoboščin za vse, načelo svobode. Drugi pogoj je, da morajo biti družbeni položaji z večjimi prednostmi, Na primer, višja plača, ugled v osnovi dostopni vsem enako, načelo enakih možnosti ali pa tudi načelo poštene priložnosti. Končno pridemo do tretjega pogoja in sicer, da je neenakost dohodka in premoženja upravičena, če je mogoče pokazati, da koristi tistim, ki so v najslabšem položaju, načelo razlike. Po tem tretjem pogoju je torej treba ljudem pustiti, da obdržijo vsaj del njihovega dobička, saj se tako ohranja motivacija za trdodelo, produktivnost se ohranja. Vendar pa, če bi načelo razlike želeli izvajati v praksi, bi morala država zagotoviti nenehen pretok dobrin od bogatih krevnim, revnim, najverjetneje z davčno stopnjo, ki bi to omogočala. Toda tako bi začela produktivnost bogatejših padati in s tem bi se verjetno slabšal tudi položaj slabše stoječim. Zato menim, da če bi našli popoln način, da bi neenakosti trajno izboljševale položaj revnih, bi ta bil mogoče sprejemnil za vse. Vendar pa se mnenja, da je treba upoštevati tudi to, da verjetno bogatejši več delajo. Se bolj trudijo, kar sicer ni nujno. Lahko je le, da imajo boljše predispozicije ali so dodavali. Skratka se okoristili v spletu srečnih okoliščin. In v tem primeru bi morala neenakosti upravičevati tudi večja zaslužnost in odgovornost tistih, ki so bolje situirani. Prav to omenja v svoji knjigi Politična filozofija zelo kratek uvod David Miller, ki pravi, da bi bilo tretje Rolsevo načelo mogoče bolje razbiti na dva dela. Zajamčeni socialni minimum in načelo zaslužnosti, kjer morajo biti razlike v imetju sorazmerne z relativnimi prispevki posameznikov. Ob vseh možnostih, ki jih imam na izbiro, da natančneje oblikujem svoja prepričanja, menim, da se vsekakor bistveno bolj nagibam k pojmovanju družbene pravičnosti, ki jo predstavlja John Rawls, kot pa k skrajnosti, marksizem, komunitarni anarhizem ali nasprotju, ki ga ponujata Friedrich Hayek in Robert Nozik. Všeč mi je, da Rawlsova teorija kljub vsemu bolj nadarjenim, tudi tistim, ki trdo delajo, še vedno omogoča izpolnjevanje ambicij in uživanje v poplačilo za trud. Vendar pa se sprašujem, ali bi bilo za neko celovito, kompleksno družbo, v kateri živimo danes, Primerno, produktivno, da bi morala neprestano podpirati tiste, ki imajo slabšo določenost, ki so se rodili v slabšem socialnem stanju. Prav je, da podpiramo tiste, ki niso sami odgovorni za svoje stanje. Prirojene napake, netalentiranost, manjše sposobnosti. Ampak menim pa, da nikakor ne bi smeli prekoračiti te meje. Prispevak je pripravila Urška Kautičnik, dijakinja 4 letnika gimnazije v ravnah na Koroškem. Fire cracker blaster ceremony, master, super highway, passion here, yeah, fly rhyme, babbler, life speed traveler. Get it off your chest like your name was Pamela. Mississippi gambler, not an MC amma. It's quarter to ten. Yo, I check the time. Blew off a finger. Now I got nine and two My champagne, brothers. What you gonna do? Am I man, Mr. D, you know he's always down. He's coming with the boom and the silent sound. So you giggling, baby. One, one, one, one, one, Sometimes I wonder if one a woman won a wonder woman. I'm confusing y'all, it's the wild, wild western and embroidery. And I'm tracing my steps For what did I step in, I reckon I'm saying howdy the duty in a homemade movie Minus the lathe, as far as I can see me Nobody greater, get cross like a fader Beats on a mic, I like to clown around I'm Coming with the boom, I send the silent sound So you're giggling, baby Go ahead, baby Yo, you're giggling, baby Go ahead, baby Choices to choose, you lose Thanks for playing, hope you had fun Sure, five, one, one Zofini, ljubimci Napovednik Kot je to zdaj že tradicija, je vsak tretji četrtek v novembru posvečen dnevu filozofije. V Sloveniji bomo v sodelovanju med Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO, slovenskim filozofskim društvom in Cankarjevim domom ta dan slavnostno prireditvijo obeležili že v petak 14. novembra 2008 ob 11. v Cankarjevim domu. Svedovni dan filozofije letos poteka pod skupnim naslovom med pravico in izključenostjo. Filozofija je uvrščena med najpomembnejše prioritete unesco v okviru razvinje dialoga med civilizacijami, kulture miru ter promocijo človekovih pravic. UNESCO pa pomen, ki ga ima filozofija kot najbolj univerzalna veda vseh časov in prostorov. Hkrati pa opozarja na pomen praktično usmerjenih filozofskih študijev v razmerju z globalnimi problemi današnjega sveta, upošteva nujnost filozofsko premišljenih konceptov, refleksije in analize v temelju vseh UNESCO-vih programov, Ter ne nazadnje, poudarja pomen promocije poučevanja filozofije v šolah. unesco podpora razvoju filozofije se še posebej odraža tudi na interdisciplinarnih področjih, saj se UNESCO zelo prizadeva prispevati k zmožnosti predvidevanja prihodnosti in k razvijanju etik posameznih področji znanosti. V Pariški deklaraciji za filozofijo, ki jo je UNESCO pripravil leta 1995, je tako zapisano, citiram, Filozofija, kot svobodno preizpraševanje, ne more nobene resnice šteti za dokončno. spodbujo spoštovanje do posameznih prepričan, vendar pa ne sme v nobenih okoliščinah tvegati zanikanje svoje lastne narave, ter sprejemati nauke, ki zanikajo svobodo drugih. Nasprotujejo človekovemu dostojanstvu in sejo vseme barbarstva. Letos bomo v Sloveniji drugič obeležili Unesko Svetovni dan filozofije s sodelovanjem ustanov in ljudi, ki se okvarjajo za izobraževanjem in raziskovanjem na področju filozofije. Krajšo vodne besede v razpravo o filozofiji v dobi globalizacije bodo prispevali slovenski filozofiji različnih generacij, ki zastopajo tudi različne smeri filozofskega mišljenja. Dr. Rado Riha, Dr. Boris Vezjah, Dr. Dejan Komelj, Dr. Marjan Šimanc, Dr. Bojan Žalac, Dr. Darko Strain, Dr. Rok Svetlič, Peter Kuralt in Luka Mancini. Vabimo vas, da se nam pridružite v razpravi. V Mariboru bomo ob tej priliki temu vprašanju namenili kar nekaj sicer naših rednih dejavnosti. V tem sklopu posebej izpostavljamo okroglo mizo, ki jo bomo na štuku pripravili prav na dan filozofije v četrtak 20. novembra ob 18. uri. Pod naslovom Harry Potter in vrednote mladih se bomo zanimivimi gosti pogovarjali o vplivu tovrstne literature na razvoj mladih. Serija o Harryju Potterju, že od izida prve knjige, ne pozročale množičnega navdušanja in ne sporejmale pozitivnih kritik temer sproža tudi številne polemike in celo popolna zavračanja. Najpogostejši so očitki na račun rasističnega in seksističnega slikanja književnih oseb. Leto se slovensko strokovno javnost močno vznemirila knjiga Novi valne dožnosti v otroški literaturi dr. Liljane Burcar iz Filozofske fakultete v Ljubljani. Autorica v nej opozarja, da ima mladinska literatura močne socializacijske učinke, se posredno vpliva na oblikovanje samopredstav, to pa tudi način odzivanja in delovanja mladih v realnem svetu. Burcerjeva se zelo kritično opredeljuje do neokonzervativizma, ki ga po njim mnenju prinašata svetovni uspešnici Harry Potter ter Pullmanova trilogija Njegova temna stvar. V na našem pogovoru bomo skušali odgovoriti na vprašanje, ali priljubljeni literarni deli res lahko in če, kako negativno učinkujete na mišljenje in vedenje mladih, ki še nimajo izoblikovanega svojega vrednostnega sistema. Med gosti večera bomo med drugim lahko pozdravili dr. Liljano Borcar in dr. Meto Grossman iz Filozofske fakultete v Ljubljani profesorico angleške in ameriške književnosti in dolgoletno predstavnico Bralnega društva Slovenije. Večer bo povezovala Darka Tancer Krajnih, glavno in odgovorno urednica revije Otrok in knjiga. Vabljini! family A rhythm that's to play it Fantastic Electronic I dreamt that the bogey man went down on Mr. Spike. Sugar was a flowing, so to him side. I dreamt I saw a out jump across the moon, just a flight of fancy, zoom, zoom, zoom. I'm met a spaceman, it took me to a ship You know it cut my hair off, snip, snip, snip I just that I was sleeping, asleep for heaven's sake A dream I was a-dreaming, it caused me to awake Ti obletnici deklaracije o človekovih pravicah v organizaciji Amnesty International, že ves november po Sloveniji potekajo številne priložnostne prireditve. Splošna deklaracija človekovih pravic od 10. decembra leta 1948 vsakomor priznava enake ter neotujljive pravice. Amnesty International Slovenije in vsi, ki v prazničem letu 2008 izpostavljamo pomen 60. obletnice sprejema deklaracije, ki humanost človeštva opredeljuje v 30 znamenitih členih, ob tej priliki pripravljamo številna predavanja po različnih krajih po Sloveniji in vabimo k podpisu peticije globalnih starešin eldersov, s katero lahko podpremo za za uveljavljanje človekovih pravic. Tudi v Mariboru smo v sklopu kampanje ob 60. obletnici sprejema splošne deklaracije človekovih pravic pripravili več aktivnosti. V sklopu cikla predavanj je docent dr Boris Vezjak pripravil predavanje z naslovom vprašanje netolerance v primeru družine Strojan. V predavanju je dr. Vezjak povdaril, da se po tistem, ko je bila družina stroja prisiljena zapustiti svoj dom v Deči Vasi, soočamo z nenehno rastjo netolerance slovencev do romske manjšine kot take. Precizna je, podoba Romov, ki jim ne pritičejo enake pravice kot nam, se je ukrepila. Razlog za takšno nenehno ustrajeno sovraštva je dvojen. Prvi temelji v splošno sprejetem in napačnem prepričanju glede tega, da je bila preselitev povsem zakonita in neizogibna. Drugi pa v tem, da je romska družina strojan zagrešila številna kazniva dejanja in se jo zaradi tega obravnava preveč prijazno. Ker se družina niti po enem letu ni nastanila, in so jo ob sodelovanju vlade potiskali iz ene lokacije na drugo, problem zavračanja Romov na podlagi etnične in rasne diskriminacije postaja vedno hujši. Predavanje se je osredotočilo na specifične značilnosti diskurza o netoleranciji v zadnjem obdobju, pri čemer sledi dvema miselnjima tokovoma. Prvi je prepoznanje splošnega zanikanja tega, da so reakcije slovenskega prebivalstva netolerantne. Številni strokovnjaki so resno zaterjevali, da je takšno obnašanje normalno in da je celo del državljanske verline. Druga značilnost je očitno paradoksalna, kajti nekateri akteri so nas prepričevali, da niso netolerantni oni, temveč prav nasprotno. Takšna obramba ponuja neobičajen in neprepričljiv govor, čež za res netolerantne so v resnici, institucije in posamezniki, ki nam očitajo netoleranco. Ob tem predavanju sta se zvrstili še dve. In sicer je izredni profesor dr. Friderik Klamfer pripravil predavanje z naslovom Pravica do življenja in smrtna kazen. Redni profesor dr. Božidar Kantepa Kako definirati okoljsko pravico kot človekovo pravico? Vsa omenjena predavanja so v sklopu rubrike Poslušalnica dosegliva tudi na naši spletni strani. Kot vrhunec praznovanja obletnice deklaracije v Mariboru pa se nam lahko v četrtek 27. novembra ob 18. uri v Dvorani Štuka pridružite še na okrogli mizi o človekovih pravicah in izbrisanjih вабляли. Ša bližnica do Zofije Ob priliki ciklusa predavan ob 60. obletnici deklaracije o človekovih pravicah, ki so potekala v Mariboru, smo se o poteku prireditev in splošnem poslanstvu človekovih pravic nakratko pogovarjali, ljudi z vodjo projektov pri Amnesty International Slovenije, Blažem Kovačem. Torej, danes smo pač bili uh, priča enemot od predavanj v sklopu, predavanj uh, ob obletnici deklaracije človekovih pravic. Mogoče lahko malo pobliže predstaviš ta projekt, ki ga Amnesty International uh, v tem obdobju izvaja po Sloveniji? Ja, torej, um, letos jeseni pač... Mednarodna skupnost obeležuje 60 obletnico sprejema splošne deklaracije o človekovih pravicah in v emnosti International Slovenija smo se odločili organizirati uh, torej kopico enih dogodkov, ki so pač povezani s to temo. Ne. Zdaj, tukaj gre za predavanja, za okrogli mize, za predstavitve in tako naprej. Ne. Skupni imenovalec pa je v bistvu prav ta najpomembnejši dokument uh, mednarodnega prava človekovih pravic in pa v bistvu nekak navezava na sedanjost, ne, torej na obdobje 60 let po sprejemu. V okviru tega bomo skušali nasloviti različne teme, ne, med tem, ko, mislim, danes smo poslušali predavanje docenta vezja,ka na temo nestrpnosti, torej netolerance v primeru romske družine stroja. Ne. Druga predavanja pa se bodo osredotočila na druge teme ne, pač in skupni moral vsega pa je, kot, kot sem rekel, pač ta obletnica, sprema sprejema splošne deklaracije kateri so še ostale prireditve ob teh, tem ciklu so predavanj? Torej, prireditev je več in so tudi večjih vrst. Um, Vatelman gre za količinsko gledano, prevladujejo predavanja profesorjev na matičnih fakultetah, ne. Uh, sodelujejo profesorji v Univerze Primorskem, Primorskem v Mariboru, Univerze v Ljubljani in Univerze v no Novi Gorici. Uh, nekaj Pač Dogodkov pa organiziramo tudi sami. Med drugim imamo tudi rastavo ob 20. obletnici naše ustanovitve, torej enesti Slovenije. Imamo koncert, ki ga bo vlado Kreslin posvetil nam, oziroma tematiki človekovih pravic. To bo 8. decembra od v domu. Iš, torej izdali bomo tudi slikanice, vsi smo rojeni svobodni z ilustracijami na temo človekovih pravic. Imeli bomo tudi javno akcijo. Ker bomo v centru Ljubljane prižgal tisoč svečk z našim logotom in s tem nekako podprl prizadevanja za spoštovanje človekovih pravic in pa v bistvu veliko medijskih aktivnosti, ki bojo vse to povezale. Tako da dejansko gre za en zelo širok spektar. Med drugim recimo bomo imeli tudi okroglo mizo ne. in pač moj spraševalec, Sodeluje z nami pri organiziranju okrogli mize 27. novembra v Štuku ob 18. uri, kjer bomo v bistvu nekako povezali tematiko splošne deklaracije, obletnice in pa konkretne situacije v Sloveniji. Ne, govorimo o problematiki na katero pač vse lepo vabimo. Malo bo splošno vprašanje, kakšne kondicije še 60 let po sprejetju, oziroma kakšne kondiciji so človeka pravice 60 let po sprejetju. Uradno uh, ja, mnenje Amnesty International, um, ni ti napoznam, ne vem, če sploh obstaja. Uh, vsekakor pa nekako prevladuje prepričanje, da je mednarodna skupnost in pač države, da so spodletele pri zagotavljanju tega dokumenta, pri uresničevanju človekovih pravic. Um, razvidno je pač, da je ta vrednota človekovih pravic nekako v pešanju. Ne da se dan danes soočamo s problemom, da so človekovi pravice razvrednotene. Ne. Zelo konkretno to ponazarja Evropska unija, ne, ki v bistvu ne zagotavlja človekovih pravic, ampak je ustanovila nek svoj institut, neke svoje temeljne pravice, ne, ki se povsebinsko v bistvu ne razlikujejo od človekovih pravic. Um, in pač tak razvoj zasledimo na vseh ne. Um, še mogoče dodatno ponazveditev je pač v v naši državi, ko Slovenija ignorira vsa mnenja in priporočila Združenih narodov, sveta Evrope in nevladnih organizacij na temo izbrisanih in pač položaj romske skupnosti, pr čemer gre za vsebino človekovih In To je zelo, zelo slab signal in ena od izjav amnestija, ki pa jo lahko pač tukaj povem, je pa to, da bi se v bistvu voditelji držav moral ljudem za zato, ker so pri tej nalogi spodleteljne. Torej, dejansko so države spodletele pri, pri nadaljnem razvoju nadalnem zagotavljanju uresničovanja človekovih pravic. Po drugi svetovni vojni je bila ta ideja zelo močna, se je začela razvijati. Zdaj pa, ko bi se mogel ta razvoj dvigati na višji nivo ne, in se pač, tudi na, pač na nek način dejansko ne vse, kar je zapisano, se namreč Neuris, neurisničuje, ne. No, sedaj pa v bistvu smo doživeli nekak ta prelom, ko se stanje dejansko zmanjšuje, ne. Ko lahko določene države v imenu varnosti, v ne, imenu nekih vrednot drugih, ne, z opravičovanjem boja proti terorizmu in tako naprej, um, človekoj prvič ignorirajo, jih ne upoštevajo in s tem razgledujo celoten sistem in dajo zelo slab zgled tudi drugim, državam, ki pač Po temu po mojem osebnem prepričanju, vse prerade sledile. Ne. V tem primeru bi pozval vse poslušalce, da se angažirajo, se aktivirajo. Ne bom promoviral vsa ne ker je tukaj še velik drugih organizacij, da bi bilo malo nekorektno, ampak dejte se aktivirati. je pravice so pomembna tema, so zelo široka tema in vsak si lahko najde svoj košček, kjer je lahko aktiv in prispeva. In Ne sam, da je prav, ampak mislim, da je tudi potrebno, da se pač vsak posameznik angažira na svojem priljubljenem področju in prispeva svojih pet centov k ne vem, tej pomembni družbeni temi. Ne. In letos, ko oblažujemo 60 let splošne deklaracije, je v bistvu en izmed bolj primernih trenutkov, ker bo ogromno enih priditev aktivnosti. In vsak, ki ima interes, ki ga to področje zanima, je več kot vabljam, da se pridruži nam in seveda tudi starim organizacijam, ki bojo tukaj gotovo aktivni. Filozofija, kar ste tak sama? Ja pa, če ne vem, kje so moji ljubimci. Filozofija skozi čas Če velja, da je na splošno človeško življenje prekratko, to še posebej velja za nemškega vse stranskega učenjaka enega v srednjih 17. stoletja, Gottfrida Wilhelma Leibnica. Rojen v Nemčiji leta 1646, se je izšolal za pravnika in stopil na podi diplomatske karijere, ki mu je dala možnost navezovanja stikov z intelektualci po vsej Evropi, najprej pa v Parizu, kjer se je svojo inovativnostjo kar hitro proslavil. Lahko bi rekli, da je imel ladnic talent za razpoznavanje novosti, predvsem kar zadeva znanstveno raziskovanje in matematiko. Živel je v času, ko so univerze komaj še bile vredne svojega imena. Saj so se večinoma ukvarjale z reproduciranjem avtoritet, med tem, ko je bilo intelektualne inovativnosti na več stoletjih starih vseučiliščih izjemno malo. Kdor se je hotel izobraziti v zadnjih naroslavnih znanjih in matematiki, se je lahko izobrazil le skozi iskanje intelektualnih vozlišč, kjer so se srečevali najinovativnejši in najpametnejši svojih poklicev in znan, skratka vsi tisti, ki so orali ledino znanstveni in tehnološki revoluciji v 18. stoletju. V ladnicu se zato prav posrečeno stika stari tradicionalni svet z svojo vzročnostjo, monadami, substancami, svobodo, trenujnostjo, kar pa ga dela za modernega, je njegovo prepoznanje nujnosti, da preseže kartezije v pomanjkljivi model dualizma substanc z noomenalnim in nesmrtnim duhom ter matematizirano razsežno substanco. Zato poišče ontološko utemeljitev, ki bi bila bolj soglasna z naravoslovnimi odkriti v njegovem času in manj scholastična, in ki bi odpravljala logična protislavja dualizma. Leibniz, ki je malo pozornosti zbudil svojim mehanskim računalom, ki ga je menda pripravil za potrebe misionarjev, je sploh eden zadnjih filozofov, ki so v vprašanju substance nenehno izpostavljali teološko zagato substancionalnosti svetega rešnjega telesa ali po domače hostje pri mašniškem obredu. Ta zagata okoli spremembe neposvečenega kvašenega testa v Kristusovo telo in kri je bil tudi eden glavnih razlogov, da je substanca skozi skolastiko sploh ostala v središču intelektualne pozornosti. Z Leibnicovim pluralizmom monad se možnosti tako filozofije kot tudi teologije substance popolnoma iščrpajo, saj s Kantom postanejo epistemološki problem analitično-sintetičnih sodb. Pet patara zglabljanja v scholastičnem duhu ostajajo v senci iskanja modela univerzalne simbolne logike, ki se končno dovrši s fregenjem in so mišljeniki šele 200 stolet kasneje. Vseeno. Ladnic je vedno pokazal nenavadno veliko mero enciklopedizma in inovativnosti, ne glede na to, v katero intelektualno vozlišče se je opletal. Najbolj je seveda znan spor z Newtonom okoli avtorstva nad infinitezimalnim računom in za literate po Volterovi izbadljivkah v kandidu. To pa sta zgolj ne filozofom najbolj poznana delčka Leibnicove intelektualne inovativnosti. Končno lahko zaključimo z besedami Leibniz je sui generis monada, ki logično in vzročno vsebuje vse pretekle sedanje in prihodnje dogodke. Vedno sama sebi zaprta in nam odmaknjena v svojo individualno svojskost, se nam pusti spoznavati preko součinkovanja z ostalimi monadami. Nekdo bo tu rekel, kakšna mona... rubriko za vas pripravlja Boris Blagotinšek filozofski forum 3 x Insane. Or maybe we could see a movie Or maybe we could see a play on Saturday, Saturday. Or maybe we could roll a tree and feel the breeze And listen, feel to listen to a symphony Or maybe chill and just be Or maybe, maybe we could take a cruise And listen take to the rules Or maybe eat some blues. passion fruit Or maybe cry to the blues Or maybe we could just be silent Razdeljeni ljubimci za dan zaključujemo, vabljeni na številne prilike obok Dneva filozofije in še vedno aktualne šole politične pismenosti. Vse informacije in vsebine, ki bi vas te zanimati, najdete na naši poučni in družbeno kritični internetni strani 3-dvojni v. Svoje mnenje o oddaji in o naših dejavnostih lahko podate na filozofskem forumu 3-dvojni ali pa jih posredujte na naslov www.zofini.afna.yahoo.com Vabljeni ste, da nam ponovno prisluhnete ob tedno sore. Srečno! Meine Damen und Herren, mesieurs, ladies und gentlemen! glasbeni, variate. Zofini, ljubimci...